që kanë ardhë në adres të emisionit tonë, me emër, dhe mduke disi një neglizhemi pandershëm që ti i njërojmë këtë pytje, apo edhe ti drejtojmë, dhe është ta, në mënyra tira të jipët përgjigje, për dhe sa to kanë ardhë me adres në emisionit tonë. Për këtë arsuj, kanë vendosur që sonte në pjesë në partë të emisionit tonë, para inkuadrimit,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 jeta është ditë që nuk mund të jesh i rehat dhe komot gjithmonë. Dhe kjo është sprovë. Nuk është ky kuptimi i sprovës vetëm. Andaj jeta është e vërtetë që është një sprovë. Por çfarë më kupton sprovën këtu drejtë? Nënkupton se çdo çdo ë segment të kësaj jete, çdo moment të kësaj jete që ti e kalon, ti po rri provime që duhet ta japësh në mënyrë të suksesshme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 Sprova jojtë në këtë fasë të jetës të ndashtë, a do t'jesh prend i nërgjatshëm dhe i përgjatshëm për fmit e tu, me pletë kuptim në fjarës. Jeta kërkom pëjte që t'kontribar dhe t'punash, dhe në puni e në sprov, a do t'a krysh me dignitat, a do t'a krysh me përgjatsi, a do t'a fitash rogën në fund të muajt me djerës, edhe kjo është sprov. Pra dhe jeta është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 për depresion, nuk ka vend për mrzitje, nuk ka vend për shqetësim. Për shkak se nga sa situata e vërtetë që duhet kaluar është një ngjyra e kësaj jete, do të, të, të shfaqet edhe ngjyra tjetër që disponon. Do të shfaqet edhe ngjyra rrugdaljes. Do të shfaqet edhe ngjyra e shëndetit dhe e mirëqenies sociale. Do të shfaqen këto ngjyra, nuk ka vetëm një ngjyrë jetë. Prandaj ta kuptojmë edhe si një koloret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 foskadura, kësë zër në bukur me siguri dhe këndon. Jo është i trajnuar. E po mirë, ty s'je mësu me kënu, pse nuk mëson më të bënë në teatër, më punu. Mos ha këtu duket më ala vërdesh, më ala, vetë të kënu me fitu, po këtu rishka teatër. Mirë, po njoft sa angazhuar të përpjekësh të, të, të, të, të, të. mbështetesh për në, në Allah në madhnuar dhe kërko nuk doni Allahu komë të burrë dalë. Unë shloje të largohesh me këtë punë. Të ja porfsonse punën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 Pra ndaj, do të të alfabeti, existon, të të egziston edhe alfabeti, egziston duatë të edhe mënyrë e komunikimit, mënyrë e komunikim me këta, me këtë kategori njerëzish. Atë së keni mundësi të jamësoni, duatë e namazë të jamësoni, atë që është e pamundëshme, nuk kamës i mimësu, mënyrët ndryshme, nuk, nuk e këtë mundësia, atër s'paku, do të të të të letë bënë levizë e namazë, letë falët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 Mund si dhaat sa kupton, le të marr gam simet anamozit. Ai është e pamundur të, të shpjegojë atë, nuk e kupton, nuk ka mundësi ta din te ka lënë at dhe le ta bëj vetëm në mënyrë formale Allahu xhellahu ala japron inshallah. Sot po ju shkoj nga Shkupi, sapo më ka lindur një vajz, por më shumë probleme. Të gjitha organet e si zemrës e et të tjerë i kanë në anën e kundërt. A mund të jap në një këshillë?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 do të edukajshë në islam, do të bëjshë një individ të mirë, kënjetë, shpërle Allah për të edhe në qësën nuk ndodhë kërë realisht, nëse qëlimi besimtarit, njetit tjështë nga njëre ma i malë se vëdhve prati. Dhe gjitha këtu mund të i realizosh, gjitha këtu mirësi, gjitha këtu njetë, gjitha, gjitha këtu bindje mund të i realizosh në këtë dretim. Dhe gjitha shëtë fitosh se vape të më dhamë e lejnë Allah të madnohë. Uh, thot, uh, një pëllitje për që kam e o kur dhe kërë bën seherë. Gemi përriqë disera për, për këtë, ti mësush që kam i bëa ti. Shiko si me e rujt vetën tëndë nga këtë të këshia. Falë namazën, të rujt me abdesë, lërgun nga mëkatët, përmenda Allah Gjallahu, Allah, shpesh, thuaj lutit e mëngjezit dhe në bërmes që janë të nëngëmbruja muslimanit, me lejnë Allah të, të mbranë. Qoftë jam një e moshuar i fali pesë vakte. Jam esmur nga këmbë kam të thyer, po ashtu kam edhe stentat në zemër. Jam me flak të shkoj në Hax, por nuk mundem për shkaqe shëndetësore. A mundem më dërgoj dikë tjetër në vendin tim dhe a duhet të jetë pa çaj ai person që fa namaz apo ta dërgoj dikë edhe nëse nuk falet, burrin e kam esmur po ashtu Allah i shpërbleft. Ë, gjithë rast lejohat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 Kur qen حاجat ja, nuk të mashtron. Nuk ke një obligimet pa i kry. Po bën dua për ty, lutet për ty. A ne kë duhet më thonë haxh? Njëri në besueshëm. Jo di ka çështë falut. Ka çështë fal. Ço se sofol ditë më. Pendohet të kaloj, fillon me fole ose diçka tjetër. Mas falet fole një, çmo që unë haj diçka falut. Më shë mendoj që, që, që, me që nuk nuk e ke kry obligimin që duhet nëse çan njëri që nuk falet haxha thon. Nuk e kryqësh duhet. Fot a pranohat në mozi me xhamot nëse e hodh në shtëpi manto të shtëpisë, unë më bëj mamë dhe pranohat. Pranohat, nuk është i nuk pranohat, po nuk e kisë vopën e donës në xhami. Nëse xhamati i shtëpis nuk e zaventson xhamatin e xhamis. Edha është xhamot në shtëpi, po nuk është këto xhamati i xhamis. Lutëm për fëmijët e mi dhe burrin që, të ma, që farë do të zënë namaz, çfarë duhet të bëj? Vazhdo të bësh lutje. Ti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 Nuk ka këtë punë kurrë çum la kallzu. Sa sena tira kurkush u çum te kallzu dhe i beson. Kurkush ka kallzu dhe ti i beson. Nuk nuk nuk, nuk shkojn këto punë me kët mentalitet kurkush u çum la kallzu. Na ka tregu Allahu xhe lavala se kena muri ngjall. Se ke s'e mjaftuën apo neve, s'kanë kurkush marr pia tiet. Po ti ke shart di kur shpia tiet, apo e pastaj kur's ke shbesu e kish myt Allah pe qilli me herë.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 Në atë moment kur vjen dikush për asoj botë, thotë, "Unë dek, dje, a dek, dje. Po, ju mdeg dia, ai mdeg dia." Po, çajë ju marr për asoj botë po ju kalëzë kirje gjehnëm. Në atë moment, më bëu marr dikush ashtu. Dalla ka mundësi me sjell. Po në atë moment dikush më mor çashtu. Dhe pasoj mos më e besu njerëzit i mbyt Allah më her pas asoj. S'ka mo? Dallam marrham me dy ti ka dhonë nezafat. Që dhe Allah, të njerëzë provokojnë dënimin e Allah te bare kotara subhanallahu. Ka njerëz që thojnë, "Qyrsh na me Zoti." Qështu ka thonë në Ebu Gjeli? Ebu Gjeli ka thonë, Azat, në qovës është e vërtet, që ka pëthrat një pijem të, Muhammedis oselëm, në mëtë me gurë, subhanë Allah, nuk thotë në uza Allah në rrungë në drejtë, po në mëtë më me gurë nga qili, e mas në lëmë e besu në Azat që ka thrataj. Shë ka në dinë që në shkallë vjen, inati dhe urejt e dikujtë. Ndaj, të ja besu ima Allah, gjellë uala dhe a që në ka thënë e kemi obligim, është pjesë e besimi tonë në alonjën e valë. Në shumë të buë kush në karpi atjetë. Ka shumë sen që kërkush të karpi me kalzu, i besan. I besan, shumë ka kësi qera. Ja besan jetën. Ndiku që, kush që për ezojtës ka kalzu, për ja besan. Ti kurip në aeroplan, a jim në aeroplan, parasëm i më në aeroplan, a merë raport pëj, pilotit apo prej agjensionit që është përgjens për këtërimin, a merë rapport me të kalzoa ta ty se e kanë mu shmir, do të dhe me, me karburant në të aeroplane, ashtë në regull, ku është rapport i komisionit që i kalzoa në se është aeroplane, a, kur kur s'i kalzoa në këtë port, as nuk ishati, po hypa aeroplane të glitër njëmet mjetër e lartë, jetë në rizikën, në të mjetë tu, pse? Se kje besu dikujt, e din këta që e kanë glit E Allahu xhelallahu nuk po e di kam e kallzu se kena mori gjallë do dikur m'u na kallzu afë. E t'fa kraasimi është këtu kështu? Pa e kosh më sa ti. Ti ti, ti kaqën kur kush sa detajisht. Po ti i beson. Ti i beson. Te Amer ilaçin që të jap mjeku me qun laboratorin e rek që të mos i kaq ti helm. Po saktë shikoj këtu Allah. Amer dha pin sepse i beson se vjen nga dikush që din çka të ka dhon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 Besënë e Allahu nëzë o gjellë, e hekni të i këta idhë, i këta gurë, po këthe në kryusit e juaj, që farë argumenti këta, hajtë pra ma si zotë, ty të këka i furtë, le të qëtë një deve për guri. Sali ju tha, Allahu e krianë, veç tani, në kamë a fatemë. Allahu gjellëvala, u handzirë i deve nga guri. Handzirë për kudanë. Dhe, ju tha, mos e prekë një deve në mua. Mos të peki di, mos të ngusni. E lipë devën, ja ku është dija, mos të ngusni mo. Dhe devja ishtë argument i qartë, sa Allah është i vetëmi që mërëton të adhuruat. Fa karuha, ata e thërën devën. Kole thërën devën, o si besu në argumentit, që farë ndodhi? Ska ma afate mu, e, e ska ma afate. I mbyti Allahot të gjithë, i shkatroj të gjithë, Allahot e bare këtale. E nuk luet me këtu qëra, kështu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 ku shuarpi atje. Me anë të që nuk duhet këtë mëna me me si ka edukat në argumenteve shëratike. Me si të para të dukat nga fjalës Allahu lehu wala. Allahu thot letu ba'thuna. Gjithsesi që ne morim një gjallë. The stazi për një gjallë në ishalla ndersin në takimin e arshut. Por kjo është një vërtetë pambushme, nuk guxojnë anë mohu kush e mohon rinjallën del pithe. So muslimanmo. Në këtë pun loj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 Këlej është ta që patë mundësi të japim përgjën e këtë pjesë të parë të këtë emisioni, e bëjmë këti një shkëputje, pas e e të e vërdojmë të tutje me i në kodrimin edhe të telefonatëve nga ana e juaj, andaj në ndëshin e zotë, ju është për lefët. Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Salatu, Salamu, Ala Rasulillah që ku e në ruar, u rikëthujem përsir në pjesën e dytë të misunit tonë që ka thot Feja, dhe tashme uh, hapi mundësin për inkuadrimin e juaj edhe për mes telefonit për të bërë pytje. Uh, kam betur edhe një piesë e këndrush me pytjeve që ka nërë me SMS, unë dhe të vazhdoj edhe me to dhe i rësot në bëhet me dije se kemi edhe telefonatën e parë për sonde. Si duket kemi me një herë, dhe të, të e inkuadruim telefonatën, urna? Unë no, po ju dëgjojm. Uh, a, selam aleikum. Aleikum salam. Sa ka bën i kryet në namantin e? Po. Esova pangot te oneste gjatë qucit e dora, këto na është e gjatë. E, ju shkon tensioni lart? Ju shkon tensioni. E, deshatë, të ka me kim apo kodën e shëntijesh? Të nai bumple azista. E çortë, çortë. At, pokoje. Tak, yes. Jo, tamam. Kurriu koksi probleme me zona, duhet më u lajmëru te mjeku fillimisht. Me shikuar, ndoshta ka probleme më vërtet të natyrës mjedicionale. Po nëse nuk nuk i bojn zgjidhë dhe ajo shkon atë duke pasur edhe komplikime tjera, shqetësime nervoza, probleme me gjumin, do thot shoqëruat me këto probleme atë ka mundsi që uh, ose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 ato çka i përmendën janë më shumë në katërdën prandaj mirësh me bënduni një, një, një gjzim ndonjë kontroll të mirë ku po të shikuar se mos bëhet fjalë për diçtë të këqë natyrë. Nëse çonse nuk bëjnë nuk bëjm punë ilaçe, nuk bëjm punë analizat, nuk bëjm punë gjzimet, prap ka probleme me karsëngjimi atëre, nuk prish punë që edhe me u konsultohen me hoxhën për siguruar se mos bëhet fjalë për ndonjë për ndonjë arsye tjetër Allahu dhe mësimir. Kimë telefonat e inkuadrojm? Selam aleikum. Aleikum salaam ورحمة الله. Mesarboni Bijavosh. Ornola. Ëh, ai shkollën e Brainit e si ka lësur. Kuptide se ka ndos një në në një veri i Brainit kanë qenë këtu oj xhosh, gjithas historisë. Edhe është vërtet që i ka marrë nuk nevojt po prej kohshve dhruponë i Gjeg Brainit në zonë, gjoya se shumë, po mushka nuk ka dashur nevojt si pas Dhe dhe dhe dhe dhe. Dhe taj, komunite, njëzve, një që e komunitë e njëzëve, një që e komunitë e njëzëve, një që e komunitë e njëzëve se më këmdojshë një pitë. Dhe dhe një pitë e tëse të që, që se ka më nësi. Që ka ka ndohet në kërë me Aliu Trabjada andohu, një përqa me nështë mëslimanëve, kur Aliu ka, ka dhëshë nëmohë të rejtë fasë të Alifës, në me ditë nga konkretisht vëmxarë e ka ndohet nga të kërë. Po e qartë, e qartë. Nësej përket të regimit për i brejimin e Reji Saram dhe rasit kër ka ndash pobët i me e dik përshka këse i ka thy idhut e tyre, nuk di argument që fletë se mushka dhe të tëtë nuk ka dash, nuk ka, nuk ka pranu, ka refuzur të dhe, dhe të bartë drutë, nuk e di që ka do të shtotë, nuk kanë në të nëtërshmetin të sakë që unë e di. E që është përmen është se bretkoca është e që ka bartë ujtë me guenimet me e fikë ujtë. Me e fikë ujtë dhe të a me fik zjarin me ujë do të thotë çerdhik që është, është ndes për Ibrahimin e sapo. Andaj për këtë arsye pejgamberi son ka ndaluar që të vriten b्रेडkocat. Ka ndaluar është të vriten b्रेडkocat. Edhe edhe më shkag këtu nuk lejo të hajn b्रेडkocat nga që është ndaluar. Por në një kohë tjetër që ka kontribuar pozivisht katër tim unë nuk e di për arsye b्रेडkocës. Sepërkat fitnës kanë dhut fitnë tash kjo është argëtim historik i gjatë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 zbardhje e rast Othman radhiallahu anu nga Aliu ka do të, të përcaktuo se shteti ka primi shumë më të madh se më u mor me vras Othman për momentin. Dhe ka dhënë mirë me ta më vonë, por jo tash. Do se moviu Kakamgul se nuk jaje besatimën e udhëhecit dhe nuk ja liun, dhe risa e pransu udhëhets Aliun derisa mos ta zbarr rast e vrasse Othman radhiallahu ta'alahu. Dhe kjo ka plas një sherr që i kanë i kanë kontribuar më të madh shumë munafika dy fytyrshë hipokrita njerëz prish që nërmash me fjall, me barë të fjall, me shpifje e kanë zitë dhe më te për këtë fitnë, por që ilham nga ka përfundu, ka pasë pasoja, por ka përfundu me pajtimin mes dy palve, dhe muaviju e ka pranu alihun si alifë dhe pasë kësaj nuk ka pasë më probleme, alhamdulillah. Kemi telefonat të të të një më kodrojë? Salam alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum. Në një hadith që kom nëzhu vetë me nësujtë e një hoqë, po thotë për nga Mirja R.S. në një ven ku knohët Koranë dhe një njërët një shumën parët. Aftë nuk ka se va pasëshërin veç për posa së i parës jetë aty. Ashtë të mm. sakë të hadith? Mm. Dhe isha me lidhë me këtë hadith, lidhë me një progrët që ke paradisat dhe që ke paradisat dhe që ke paradisat dhe që ke paradisat dhe që ke paradisat dhe që ke paradisat dhe që ke paradisat dhe që ke paradisat d Unë një aspekt nuk isha pajtimit me, edhe me hodgjën. Një aspekt me të regu, një lejt bërnije, gjojës e familja, jonë me tradicionandisht nuk kanë marrë pare. Pa. Nuk kanë li pare. Unë e thasht këtë hodgjës dhe me doll i vetë një në Kosovë që s'ka marrë pare për këto punë, ka pofis e brilla, po kur dull, nuk kina li, po pranohet pare. Dhe me thonë një aspekt Për apelinë në hadilë që ka thonë për nga mirellet e la më është dhëratë në mere. Unësë po më kuptu një që në të që është mundet ajtë që amë dhëtë persona i shkojtë dhëtë persona me dhënë pare e ajtë me një ato si dhëratë. Kërë nukon regullë dhe, dhe s'ka kërë që i mashtin krymukit bindjë që është regullë e punë. Në ashtë ta një mëslimon i dhe shantë ja jëmë të besu ka bëmë në mu nuk mu dëtë korekte edhe kur tha kretari basitës së Mabiliq, edhe hoqë i mamë në gjami dy paga asnjone nuk e marë pejtës i sëme mu marë në regullë po më doket me marë dy paga mu pagu për qatë pun që krynë pej basitës i sëme e jo më mar me marë pejtë po këmë përën non stop e qartë dhe qartë e kuptun e kuptun përdo tisë për left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 mund ta shojm dhurat, mund ta quajm kompenzim për mundin që e bën, quaj s'ta duash, por sidoqoftë do korrikat mmershme që euh, duhet na shsesëm deri në këtë mos. Nuk ka kështu hadit që e ka kështu formulime sikur ti përmana. Aty ku kënohet me para nuk ka bërë çet. S'ka kështu. Po është ndaluar që njeriu të tashë Kur'an me para. Kur'ani nuk lexohet me para, Kur'ani nuk shitet me para, lol gasaj. Por do të thojë e botuar Kur'anin dhe e shesëm Kur'anin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 Po hoje duhet për diçka më marr. S'po tha më marr për gjithçka, me këçforë larg asaj. Po për diçka duhet t'i më marr, s'do i ka familje, s'do i ka jetë të vetë që duhet me atë. Fakti që ujet nuk e merr rrugën e Bashkitë Islame. Çfarë bëna me to, me tiun nuk e diunë. Ai e dinë shumë menaxhan, ky imigjant te hyret timu jora. A është më mirë me i marr këtu, e milun atu, ai e din më mirë. Më ndanë që uh, hoxha do thot me këtë gjast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 Të mohojm tersisht e haqtë të lakmojmë tersisht largasoj, por mesatore. Aja që është mesatore, aja duhet të të dijehet Allahu dhe më spirë. Prandaj nuk ka hadith që ç'këtu bash thot. Nuk ka bereçet aty veç ka pore ku kush ka dit. Nuk ka hadith me kët formulim, mund ta krizuar si mendim të dikujt, mund ta krizuar edhe për kthim të gabuar dikujt, por hadith origjinal me kët kuptim un nuk di që ka. Allahu dhe më spirë. Kemi një telefonat të të tërë e një kuadrujnë? Salamu alaikum, përshë. Aleykumus salamu, rahmatulloh. Në kamurë të zimë me shërru, pak sërvisej dhe në shërrujnë, në shërrujnë, në shërrujnë në nëmazë. Në të të të të të të të banë. Në kamurë në ligjera, në të njëhet në njëhërë gjësë, maqëdojnë i sërrujnë, në shërrujnë, në shërrujnë sa i kene vizhjirat në atë shpise, ka kërët dhe bëllume, nuk i me laj, këta laj. Pa. Sëlamu alaikum. Aleikum, sëlamu. Së e përkës se visejtës, kjo do në të retim më të gjiruar, për shkurtim ish pa thëmë, se, se visejtëja është një sejtë që bëhet më rasë në gabimit në masë, por ju të gjdole i gabimit. Kogabime çepërto bëhet se besoj ti kogabim çepërto nuk bëhet se besoj ti. Përshëm më e haru rukun apo më shkupei komën se prej të, të uarin këmbë në sejdë për kasbohet se besoj ti. Ka së sht largoni shtyllën e namazit. Prandaj duhet më mësu për çka bëhet se besoj ti para. E dyta, se besojti dietarët kanë përmend forma të ndryshme të sevesejit, varësisht nga argumenti që kanë pasur para vetën. Ës transmetuar se i dërguari sallallahu aleyhi ve sellem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 Se nëse njëriu mungon diç namaz, lën mungon diçka namaz. Ka harru mul në ullin e parë, tehiat ka harru mul. Pejë koti i dytë ose edhe në katërt, ka harru mul. Atëra kalon mungon diçka namaz. Kan thënë shumëysa nga dietarët se servisija me këtratës bëhet para se më dhon selam. Ndërsa nëse ti ke shtu namaz diçka, e ka shtu në rekat më ma tepër. Masë më fol kodër ka vol 5. E ka shtu në rekat. Atëra në këtratës do të thonë se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 A deshatovojni pyetje. Po. Për dimotrat e mia që flasin në Mosleh. Po. A deshatë të tregosh për çfarë pse ja që nuk flasin motrat në Mosleh. Po. Në Islam. Edhe një pyetje tjetër si si do nuk do të më majë fotografitë në sferë me muslimanë për marr paraqesish që zdojnë ndër vend. E çort. E çort. Okej, okay. selam aleykum. Aleikum selam.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 Në e mërë të qkafit e lërëgën rahmetin për shpija. Dhe ka kërstu pejgamberi sallallahu a.sallem. Se në kora të caktuara, gjatë vitit, në kora të caktuara, zbretë falja pre Allahut në tokë. Dhe Allahut ndalan që t'ju falin më katet atyre që janë të fjallosur me zvetit dirës atë pajtuhën. Sëmë halë Allahut. Parëmëndër? bënguash nga falja më kateve, përshka këse nuk flet me motrën tënde, me vlaun tënde, ma shumë se tridit. Tridit mund më ma njën vajinimi, pa më ka thonë, pa më ka prekë, ani, tridit, ju jo ma tëjpër. Tridit veqë, ma tëjpër, s'kamu, mas tridit e largot i natë e largot ure, këtë du të më largu. Përndaj, pa pajtonë nëmën, zotit, pajtonën, pajtonë nëmën të latë, të zogjelë,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 heq kurxën nga kërë botë më smetlon, a për do të mifull. Se nuk hargjohet, motra, a zvlawë për kurxën nga kërë botë. A e, me pasë rikën Allah të azugjelë. Për punë banale, për punë thjeshta. A në keni frikën Allah gjelloha dhe pajtohuni. E se valohi me këtë, e Allah në hidnani. Me këtë i sel një vetë i denim këtë botë, në botë në tjetër. E privani vetë në jua nga mundësia falës e më katëm e lërgani e rahmetin e Allahot për vetës. Ese Muhammedi, sallallahës më ka thonë, men la jërham, la jërham, aje që nuk më shiran, nuk më shirohet. A rahmet është më së me folë? Rahmetë më folë, rahmetë më udashtë, rahmetë më respektu, kërë rahmeti. Aje që dënë, Allahot me e më shiru, letim shirën të tjerë duke pas raporet mira me ta. Ese përket fotove në shtëpi, është e qartë, ajo që Muhammedi sallallahu arse më ka thënë, se me lajket nuk futën e atë shtëpi, ku ka? Fotografi dhe ka qenë. Monë qenë për shoshni, monë qenë për me lukët me te, me la qenë i ne monë. Atë me lajket si në shpi. Qeni ma të djetë për shka qeni gjuetis është, qeni baktis, dhe qeni rrujtis ështëpis. Të të shka s'ka mu. Qeni për qëka duhet ma shumë. Gjdo mati e qenit për dhe që të të të të të tër, lërgën mëshirën e Allahut për e shpije. Lërgën me lojket e Allahut që kujdesin për e shpije. E ku lërgën me lojket, kush vjen? Në shpije me sani. Fatot e vendurës rranëmur, për e kompozë babë,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 Normal edhe që a ditës një përë natën, kur flejmë, mirëshu kuranin. A është e gabushme apo jo? A është o është për dheftë, natë natën e mishëtë. Ashtë e vërtet, shumë e vërtet, se natë shtëpi kule të zotë kurani, në masë të madhe pengohet hyrë e shetanëve. Por në qofë se, dëshëm e pengu, hyrën e shetanëve në shtëpi, vetëm duke e shu kastofonë, në televizorin, nërsa në nuk e bojmë, i zmetin jo, Andaj, e falu namazin, lërguemi nga haramet, nuk e sildhim televizionin haram ku ka atje me këshuja ato që ka nuk duhet, apo, as kompiterin, as internetin, por shikom që ka është halal, që ka është e mirë, që ka është e dëbishme, e përmendim Allah në zogjel, lërguemi nga haramet, e dhe rshun Kur'anin, me lejnë Allah, që ka e fuqizon edhe ma tepër, kështilë e fortifikuar madhurim që mësë fudë e shetan. Evo kejtion, sa dhe me konë, për në sa dhe me konë kështilë e fortë. është një kështilë shumë e fortë, po ushtarë të flajnë. Parmi kua hinë, normal hinë, nuk e ndalen kështilë e fortë, hyrë në ditë të shpija. Përshka këse ushtarë po flajnë, së në këtën. A në duhet më aktivizu antartë të shtëpisë në mbrojtjen e vetës të tyre dhe shtëpisë të tyre nga shetanë ndryshëm. Dhe kur kësa e ashtojnë edhe lëzim në Koranit, me lene dhe të manuar vallaj, bërë që njëzbet në të sëpi. Edhe lëshimi i këronë natën, nuk prishpun. Nuk prishpun, në qofë se dhe tëtë të të njerëzit e konsurësi lej, qëtsie, pushimi këtë, mund të flajnë dhe tëtë të të Nuk prishpun me e lëshu Koran natën dhe me flajt nën lezimin e Koran nuk ka dhe qëka të kjeqe, Allah dirë mas mirë. Urna? Salaam aleykjoh. Aleykum, salaam, sulaam. Shabat do që përnaune në kam një krytje. Urna, urna. Ja, që është, nërna Koran, që është, e dhe o të falë, e më njantën, kështë të mëndra, përdojnë në grësë, që është të lidrë, përdojnë në gjala tas po ju rrugjo edhe një pyetje nënsti sepër për menec për më që thini ndiam unë vroj pa apo më e të pishëtinë gota ata s'ka gota aty s'ka gjend aje kjo jo sot dytën se ndogova mirë çështa do të thotë jo sot për menec ja menec ja për u që ti ja po shpërndaj edhe ja edhe jashtë për menec ti se vroj po po po çka s'ka për menec a, bërmenja, a e, dhe dhe në gjyëkinit, a babonit të të këtë. E qardë, e qardë, shumë e qardë. Allah është problem e të pitiën e vend, shumë e qardë. Se përketë pitiëse parë, se nona po shte ondra, po ka probleme, po i dollin dhe gra, mund të ketë probleme nga mëtë ndryshmet. Tore nuk po du me para gjyku asë gjengas, nuk po edhi gjëndjen, po let me rabdes para se mëra me flejtë. La tikandon lutjat e gjumit, Ayatul Kursi, du ajetet e fundit të Sures Al-Baqara, lutjet që i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka tek mbrojtja e muslimanit. Nëse lexonis le nuk do të përmash. Besoj që mas të mëdha ma me linë automatnuar larguan këto. Që zë në çdo shëdiç ka këç në ondë let kur çuat, let ftynë në më i 3 herë dhe let kërkon mbrojtje tek Allahu nga shetani mallkuar.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 në këtë botë, para botë e sëtërë. Para botë e sëtërë. Ta dënë aje që ka uzurpo tokë, aje që ka marë pëhaq tokë në dikutë, e në plonë koftë, Allah, e kamë për shqtë e lë me atë, e dhe me ma shumë tokë, dhe dhe dhe në që kimë, dënë empati, e ngulfat Allah, e ngulfat frimë në yazarë, e dënën Allah, Jallala, me atë tokë që ka rëmbi. Bëni halalë, bëni halalë,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 Jem kënik me ojën, derm derm, subhanallahu me ojën, vllauën e babës. Jimi konflikt Përsa? Subhana, për sa? Sopha për gjysmë metër tok. Po një mur që e ka vendosur këtu ose e kena vendosur. Ne flasum. S flasum. Disa na ka qarsur se komun avro. Subhanallahu. Ku ki më qua tokulla? Ku ki më qua tok, që po lakmën për, për të, që po vrasur. Ku ki më marr? Po që më mor dotuk. Po ju ato që ke ke, ke uzurpuoj ato që ke bozullum. Po do tuk që kë më kon varrët. Ata s'kem frik Allahu, xhe Leula, ta kujtojmë at ditë kur rdobimin dhe të bimi në dhej, sa asgjë nuk ke marrë me veten vullai për kë punëve tona. Analizojnë çdo kush prima çka po marr me veten në vet. Duhet që këto raste të marrin fund. Duhet që të ndërhyjë njerëz e menaxh, njerëz të urtë, të dishum, të zgjidhin këto probleme, të ulin tensionet të largojnë acarimet dhe konfliktet, të njerët pajton, të jetojnë në miqasi, të jetojnë në harmoni, dhe mos të lejojmë korë, vlazër dhe motra, mos të lejojmë korë, që një hisë e kësaj bota, të një prisht raportet. Për Allah, nuk kja vlenë kjo botë, asë më nga i dhënu, që të që ka dhe të më tepër, s'ja vlenë, Allah, nuk kja vlenë, Allah, për asë s'ja vlenë. Sa këndo që familë të një një në konflikt Jam vrat, tre bura për kështë familje, katër për jasaj, për një tokë, ku e di kameta i ventash? Shtatë, të tëtë bura në rdhej kanë hi, dhe të bura e më vrat, për çka? Prasë gjë. Vëllaj, një njeri me në u këthy, një gjak me urut, të javlen ma shumë se një katun me në e fal, një qytet me në e fal, një bot me në e fal. Së për hada, pësë so u bo ka që njërë gjak u njerit? Me thër Revolen e vravone, e vrajone, unë e të vrajë ty, subhanallah, djetë kush vrahet, djetë këtë duhet me vra, djetë kur diket duhet me vra, djetë kjo punë, nuk vratë mërë la miku i shpisë, nuk vratë ko i shia, nuk vratë lauet, nuk, nuk vratë vrat për asgjë nga kjo botë, toka, që ka të qoftë?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 Allah në ruhet nga shire i gjdo, njëri u që ka sherme vete. Allah u ata ju zonë në rungë dretë. Në që se nuk u zonë, Allah u në ruhet për shire të të të të. E në kodrujmë telefonatën e fundit përson të, përshka kësë dhe kohë ka në fund. Urna? Selamu alaikum. Aleykum, selamu rtullam. Për që vendim, unë e kanë tri pythje me të i bonë, në së mundë të që me vëjnë. Orna. Orna. Po, është e arritshme a e prish aftën rrjedhja e gjokut. Po. Që është një argument e Omerit a Dio Allah anul kur e kanë firmëtik se ju ka der gjokua dhe a më nësh po masqego pas më, ma spiku, më minë nëse kondomsin. Po e çarta e dyta. E dyta është shkruaria e Kur'anit, renditja e jetëve. A bëndën tregu shri u morë rëndimi me, me i rëndit e, a jetët kuranore, në Musar. Po e qartë qëtër? Dhe trejtë ashtë, a kemi drejt në asë i musliman, kër tjemi në luft, e, robrit e luftës me i mbytë, dhe a i kanë bytë Mohamed Al-Islam robrit e luftës. Dhe më fanë, kër, kër u fitu beteja, atë robrit dhe më fanë, a i kanë bytë Mohamed Al-Islam, nëse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 Dhe ata janë ndru me zvete. Njëri është falë, tjetëri ka flajtë. Dhe të karujtë njërë, tjetëri ka flajtë, pas tjetëri ka flajtë, tjetëri ka flajtë, akshu karujtë, janë ndru me zvete. Dhe kër i karë rada njërit me rujtë, ajo është që mu falë. Natë, namazë natë me falë. Dhe karë fshehë rrazi njën nga moshre këtë, dhe e ka godit me shtizë. E ka plaguësë, i ka rrëdhë të gjaku paj dhe Mohamedi Alehi S.A. nuk i ka thënë se se ki namaz në regull nga se kërë prish abdesin. Përdej, Hasan el Basriur Ahimullah thëtë, kam takuar 7 vjetë nga ashab të pegamberit S.A. Të, të gjithve, unë dothë të më u falë në plakë këtë tyre. Në të dhe, ka qenë e njërë të ka ashab se Gjaku nuk e prish abdesin. Kjo është një mendim. është një mendim të tërë që thëtë se Gjaku e prish abdesin. Dhe dalja ti duhet me e përsit abdesin mes në dietarve, edhe pse pastaj ka dot të tjerë kandidim, por mendojse po reso kimi argumente do të ke prish duhet i përmbahu me aty argumenti Allahu më smirit. Renditja e jetëve vës bën me shpallje, por renditja sureve vës bën me përpjekje e ijtja të sahabeve. Andaj Allahu subhanehu ve teala kur ka zbrit ayatën pejgamberi Jezus me kadise kuratës të Bakaras, e ky është i, i Al-Imran. Andaj sikurse ka thon kanë thon ata që kanë shkruaj Kur'anin se pejgamberi Sallallahu alaihi ve sellem kur ka ditë këtë ajet ju ka thën këtë ajet vendos në këtu dhe para këtij ajeti e këtë ajet vendos në atje pas këtij ajeti. Pra ndërrendit në ajeteve në surën Nukran për sahabët. Por këtë ka bër pejgamberi sallallahu ve sellem. Andaj për shkakun që të fillon ky kjo surë me këtë ajet dhe ky ajet ajeti 10, ky 9 dhe ky 12, këto rnitë ajeteve edhe numerikisht, por edhe brenda surave është pa dyshim shpalla pe Allahu xhelal ve ala. Dhe në veçanti robvet lufteve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 e në rapë të luftës, në esenës nuk mbyten. Por në qovë se shiet se ka interes në mund mbytë. Përshka kësë të parashis në rëzik. Përshka kësë të mund ka mund si armiku me insistu, me, me e sëllimu shumë atë vend, përshka kësë shpeson se qliron. Atë në këtë rrasë, për të mbrojt pjesë ambetur e muslimanëve, për të ruat e pozicionit e për afsyet saktuar, a kështë të më ratë, mund që të vijet dhe të gëvendimi për vra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 Si eradus, si e misunit ton. Shprese që takoë minë e misunit eradës, et dhe tërë Allahuneloh se tërë shëndash dhe mirë. Dhe tëtë në takonë Allah jujëllë wëalë, në takimët eradës, në harë, në shëndat, në të mirë. Dhe tërë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.